Лаврентій з персіна підвіконня. Де ж гінці? Вони мали сповістити, чи одержав Данило королеве запрошення зустрітися тут, біля замку Прешбург. Сьогодні ж це зустріч. Ображений королем, Лаврентій погано спав. Та як заснеш у цьому замку, коли господар його, набіжений воєвода, ніби не в замку живе, а в стайні, навкруги бруд? Лаяв Лаврентій господаря, справді не спав від уїдливих слів короля. Біля воріт заметушилися. Ага, ось вони йдуть сюди, до нього. А чому вдвох? І ніби Лаврентій думки, вгадавши, один лишився на подвір'ї. Як довго йде гонець. Лаврентій ручка відходить від вікна до столу і сідає. Вонець несміливо переступає поріг, ніж очима по кімнаті, чи немає нікого стороннього, і наближається до Лаврентія. Бачив, уклоняється він грізному воєводі і замовкає. Що бачив? А мій наказ. гримить, не стримуючись Лавренті. Вонець часто моргає. Що сказати воєводі? Адже він говорив про інше. Скільки їх? Крізь зуби киди слова Лавренті. Ти монімів чи здурів? Боязко озирається гонець, тихо шелестить його відповідь. Багато, багато, і страшні. Лаврентій вискакує з-за столу і мчить повз оторопілого гінця. Теодосій рано прокинувся, не снідаючи, скочив на коня і поїхав по табору. Тільки рідне табірне повітря, яка звична метушня. Он дружинники ведуть коней, напували біля криниці, а інші біля зброї возяться. Пішці своїми сотнями зібрались навколо вогнищ. Наметаним оком Теодосій швидко оглядає табір. Все до ладу, все на місці. А легко і на торжище обернути табір з гамором, криком, безвладдям. Теодосій подався до Данилового намету. Так і є, прогавив. Данило вже не спить і закінчує миватися. Побачивши Теодосія кивнув йому, поїдеш зі мною. Вдоволений лишийся, Данило. Хоч і знав він, з якою увагою ставлять цього і не до зброї, але сьогодні здивувала і порадувала їхня особлива дбайливість. Вони витягали з торбинок потовчину крейду і чистили копія, мечі, шоломи, щити. Теодосій не втерпів, лукаво підморгнув двом дружинникам, що порпалися біля щита. Натирайте, щоб осліпнув бела король від блиску руського. Данило вдав, що не чув цих слів. Що він міг сказати? Відчув серцем, що кожен руський воїн, як до свята, готується. Щоб не довелося в чужій землі червоніти. Нехай у сяйві побачить угриту зброю, якою ми їх біля Ярослава чистили. Уже лунко гомоніли сурми над табором, Виспівували княжий наказ До походу готуйсь. Уже вздовж шляху зачорніли рівними чотирикутниками кінні дружини, а за ними пішці. Сотські обходили свої сотні. Хвилюючись, скакали біля своїх полків тисяцькі, Ще раз уважно все оглядали. Раптом щось не так. Сурми затихли. Дослухаються сурмачі у дружинах. Чи не чути княжого сурмача? Він десь там попереду. Тільки б не прогавити кличний звук, бо ж повторити його треба для своєї дружини. «Ей ти степ угорський, пушта зелена». Примітка пуста, рівнинні степові простори Угорщини. Чи ти бачила грізне руське військо, що до тебе з миром прийшло? Лежить пушта мовчазна, травою зеленою вкрита, і ні кінця їй, ні краю. Це дивино для Галицьких і вовринських лісовиків, бо зростали вони в лісах, зріднилися з ними, а тут степ навколо і ні однієї деревини на обрії. А чи ж так спокійно, мирно Угри до Галича ходили, як сьогодні прийшли в пушту руські? Вже коні не стоять на місці, стримують їх вершники, а князя не видно. Та чи побачиш його звідси, сотень, коли попереду тисячу голови військо принишкло? Раптом несподівано, бо втомилися чекати, почули передні, як заграв княжий сурмач. І за ним розляглося малинове закличне «Ту-ту-ту! Вперед!» Першою рушила холмська дружина. Значить, князь Данило там. Пішло військо. Воєвода, посланий королем для супроводжування, їде за Данилом у Теодосієвму десятку. Уже й замок з'явився перед очима вдалині. Знає Данило, що назустріч вийде король Бела. Пригадав Данило дитячу сварку, коли в буді вони були деякий час разом з Белею. Як гірко образив його тоді Бела, сказавши, «Нема у вас нічого, і землі своєї немає». «Далеко літа дитячі мандрівки, і з батьком Бели Андрієм, і з Белею довелося потім воювати». Згадав Данило свої слова, сказані Белі тоді ж у дитинстві, «Не чіпай нас». Бо зачепиш лихо буде, в дружбі все добре буде. Уже бала бачить Данила. Б'є коня острогами і летить навпроти, вихоплює меч з піхол і вклоняється остеві. І Данило мечем вітає господаря. З'їжджають вони праворуч і стають обабіч шляху. До них під'їжджають посли чеські й німецькі, зупиняються біля Бели та Данила чимно схиляючи голови на знак привітання. Бела зиркає на Лорентія. Говорив ти, що немає військового у руського князя. Немає, а де ж край тому військові? Простяглось вона шляхом безконечною стіжкою.